Ezen a héten leginkább miskolc szegezzük a tekintetünket, ahol jövő vasárnapig tart a Színefesztemzet Nemzetközi filmfesztivál. A legnagyobb dobás talán, Darren a anyám című filmje, a thriller, amit holnap mutatnak be. Ami azért is nagy szám, mert csak néhány napja volt a Velencei világpremiár, aztán Torontóban az ottani filmfesztiválon mutatták be meg, azt hiszem még egy helyen Európában, tehát egészen kóriáns tud maradni, de lesznek szokás szerint idén is itt a, Aranypálmás film, például a négyzet című film a svéd Rubenusdund rendezésében. Lesznek a berlini díjazott filmek, illetve a sundance amerikai független filmfesztivál alkotásai, amik szoktak rendre jelenlenni. Én, amit leginkább várok, a Ron Howardnak lesz egy zenés dokumentumfilmje a beatles a 7-8 napja címmel. Igazából az érdekel, hogy mi az, amit még el lehet mondani erről a témáról ennyi év után. Újra mozikba kerül egy régi klasszikus felénének az Édes Élet című filmje. Egyre inkább tendencia az elmúlt években, hogy olyan uh, filmklasszikusokat vagy kult filmeket láthatunk nagyvásznon, amit mondjuk a mi generációnk, de talán még a szüleim generációja sem nagyon láthatott. Én 35 éves vagyok, és igazából számolgattam, hogy az én apukám volt 7 éves, amikor Felini ezt a filmet készítette. Jó kicsit megnézni, hogy mennyit változott egyrészt a film, művészet maga, másrészt, hogy ezek a nagy genics, mint is, mennyire tudnak aktuálisak lenni még ma, vagy mennyire koptak meg. Szerintem érdemes azért elmondani, hogy miről szól ez a film, mert tényleg sokan nem látták. Egy uh, újságíróról szól, akit Marcello Mastroianni alakít. Márcelló egy bulváró újságíró, de igazából mindig is regényíró szeretett volna lenni. Több különálló történetből, elég lazán összefűzött történetszálakból áll a film. Van benne egy kicsit párkapcsolati krízis a mennyasszonyával, vannak ők, elit szalonok, különböző szórakozóhelyek, kicsit a média szerepéről, erről a pörgős, állandóan változó, kicsit felszínes világról is tud beszélni. A Masrani alakította karakternek van egy Steiner nevezetű barátja, egy intellektuális figura, és ő az, aki ezt a mély, filozófikus az élet valódi értelmére összpontosító ényét erősíti a főszereplőnek. És milyen? Jó film Nagyon hosszú, és ez csak azért mondom, mert egy kicsit most már lassúnak tűnik. Majdnem három órás filmről van szó. Közben hogy nyilván ott van, amit a legtöbben ismerünk, ez a Anita Ekberg által játszott amerikai svéd színésznő, aki Rómába érkezik. Ezt a filmet látva sok jelenet örökbe jött be nekem Timár Péternek a Csinibabájából. Nyilván fordítva történt ez, tehát a Csinibabát így vette meg sok jelenetében. Ez a film, a híres tv lévő jelenet konkrétan bele is kerül a Csinibabába. Vajon miért? újították fel. Az, hogy a Terminátor bemutatják, felújítják, az érthető, arra biztosan sokan beülnek. De várható vajon, hogy egy felnéni filmre is? Az igaz biztos, hogy egyfajta divat lett, vagy egyfajta szórakozási forma lett. Vannak budapesti mozik, ahol ezek a filmek teletházal mennek. Tehát, hogy ma, amikor a torrentezés, az internet idejében a forgalmazási kérdéseket rendre újra kell gondolni, ez egy másfajta út. Ez, nyilván ezek olyan filmek, amit bárhol meg lehet nézni de a közösségi élmény, a széles vászon, az a fajta hangulat, amit egy ilyen film visszaadhat, ez a fajta érzés szerintem azért sokunknak visszahoszhat egy ilyen aha élményt.